El salto en salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. Eh, o salto radio. El salto irradiada. La immersió en català a les escoles és una realitat més enllà de les autonomies espanyoles on aquesta llengua és oficial. És a dir, existeix més enllà de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Al sud de França, al Departament Oriental dels Pirineus, conegut popularment com la Catalunya Nord, un projecte s'alça com un referent per a la història, cultura i llengua de la zona. La Brassola. Es va crear el 1976, inspirada en la SEASCA, les Escoles d'Iparralde, al País Basc del Nord. Quan obri les seves portes hi havia set alumnes. Avui dia en té 1.000 i 10 centres, però la seva magnitud està en perill. El mes de gener van llançar una petició d'ajuda i al llarg dels darrers mesos el suport que té els territoris de parla catalana s'ha fet evident. Malgrat això, les incògnites persisteixen. Podrà continuar amb la seva oferta el curs vinent? Aconseguirà un major compromís del govern francès? del qual depèn administrativament? Quina importància té aquesta iniciativa pedagògica per les comarques del Rosselló, Vallespí, Conflent, Capcir i l'Alta Cerdanya? A El Salto Ràdio hem intentat donar respostes a aquestes preguntes. Fins de març, més de 2.000 persones es van concentrar a Perpinyà per dir sí a la continuïtat de la Bressola. Va ser per als organitzadors un èxit que els dona arguments davant una administració francesa que amplia o rebaixa el seu compromís depenent de com bufa el vent. Per posar-nos en situació, hem parlat amb Adam Bertrand, coordinador pedagògic del projecte va servir de, de molt, sobretot per retrobar-nos a tots plegats, per donar uh, visibilitat a, a, a quanta gent som, que realment no és una cosa de 3 o 4, sinó que hi havia més de 2.000 persones que estaven manifestant-se. En el fons no som nosaltres que volem fer alguna cosa concreta, que també, sinó que creiem que aquest territori mereix tenir una educació en català, perquè és territori nord-català. L'ADA és català i treballa a la Catalunya Nord. En Jufar Lujdoa, en canvi, és rossellonès i resident a Barcelona. Presideix l'entitat Amics de la Bressola. Present a la concentració de Perpinyà, també considera que va ser molt important. Va ser un, un èxit i es va fer doncs, a proposta per eh, posar entre l'espai i la paret les institucions de del nord perquè no havien fet la feina. De fet, quan van fer, fer la roda de premsa del 14 gener, doncs van posar l'últim atom de la manifestació per obligar a les institucions de Mauros, per obligar-les a donar-nos més suport, per explicar a la gent que fins ara eh, aquestes institucions del nord no s'havien compromès prou en el manteniment del patrimoni lingüístic eh, del seu territori i el que passa és que els, les col·lectivitats territorials del nord no, no, no tenen prou consciència d'això i doncs es, es recolzen massa sobre les institucions del sud, diguem, mira, va, ells paguen, doncs bé, no cal que nosaltres paguem més del compte a, a, a l'Abre Sola. Els Amics de la Bressola constitueixen l'altaveu del projecte en territori espanyol. La tasca principal de la Bressola és de fer de representant de la Bressola al sud a nivells institucionals, de recaptar diners exactament també al sud que és allà on hi ha la població més important dels països catalans. Pensa que a l'estat francès són només 400.000 habitants, mentre que la resta dels països catalans són gairebé 12 milions. Totes aquelles persones, associacions o institucions que vulguin donar suport a la Bressola ho han de fer a través d'aquesta associació. És una qüestió d'agilitat administrativa. A banda d'això, s'encarrega de donar a conèixer la història i realitat de la Catalunya Nord i contribueix a mantenir uns vincles que, segons l'Urduà, mai han desaparegut. Per l'agenda de la Catalunya del Nord, bé, en un moment o l'altre pot tenir idea d'anar a passar de, de l'altre costat de la frontera, vull dir que no és que fos com si la frontera fos una paret. En tot que sobretot ara d'ensar que hi ha l'euro, per exemple, la zona euro la zona euro facilitat molt les coses en aquest nivell, i això fa que, per exemple, hi ha moltes persones de Perpinyà que per anar a prendre l'avió se'n van a l'aeroport de Girona fins i tot a l'aeroport de Barcelona si volen prendre un vol internacional. No. Moviments entre el nord i el sud n'hi ha i n'hi hauria encara més enllà de la brossola. La brossola el que fa és potenciar la llengua. Les relacions nord-sud són tan socials com econòmiques o culturals i a més la proximitat geogràfica i la facilitat d'entendre's que no pas la frontera política. Mm. 14 de gener va ser el dia triat per la Bressola per fer una petició d'ajuda urgent. El pagament dels salaris del mes de maig no estava assegurat i havia arribat el moment de començar a moure els fils. La direcció va fer públics els seus comptes. El projecte té un pressupost de 4 milions i mig d'euros. L'estat francès n'aporta 1,9 i la resta l'assumeix l'entitat. Les administracions locals... Tant el Departament dels Pirineus Orientals com la Regió d'Occitània concedeixen unes subvencions mínimes. Entre totes dues, no arriben al 4% del total i cap a elles han anat encaminats els esforços i les pressions. Concretament, la Bressola els ha reclamat 200.000 euros a cadascuna. Si no els aconsegueixen, hauran de demanar més diners a les famílies dels seus alumnes i pot ser algun centre tanqui. El 7 de març, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va anunciar una ajuda de 800.000 euros, valorada molt positivament per les persones que formen part del projecte cantats i molt, molt agraïts, perquè això demostra que hi ha un consens polític per donar suport a la Bressola, és dir, que canvia el govern o no canvia el suport. L'anuncien acompanyat d'una declaració institucional a favor de la Bressola que totes les forces polítiques del Parlament, excepció de PP i Fox, van votar a favor. Gairebé tot l'adpartmentari que va donar suport, és prou, prou significatiu per nosaltres i prou important de veure que això, que tot els, bàsicament tots els catalans parlants, siguin, siguin els seus ideals polítics, doncs, donen suport a la persona. Això és molt important. Molt abans, Associacions de Catalunya i el País Valencià ja s'havien mobilitzat. Un exemple, Acció Cultural del País Valencià. Els objectius d'Acció Cultural, que és una entitat fundada per Joan Fuster, Manol Censís-Querner, eh, Ricard Rosso, Elisau Climent, gent eh, vinculada a la cultura i a la llengua, és precisament això, no? el, el foment de de la llengua, de la cultura, de la defensa del país valencià i de la identitat pròpia. És una entitat que treballa en col·laboració amb òmnium i amb Obra Cultural Balear formant la Federació Llull i, per tant, sempre té una mirada nacional. No? Ara se parla molt de domini lingüístic. En els moments fundacionals se parlava de països catalans. Posem-li el nom que vulguem, però la qüestió és respectar la, la història comuna i la llengua compartida i, i els lligams culturals que ens enriquissen. Escoltem l'Anna Oliver, presidenta de l'entitat. Acció Cultural va decidir ja fa un any donar un suport explícit al projecte de la Catalunya Nord i els 50.000 euros que han aportat aquest trimestre en són una prova. Encara que ho hem materialitzat ara hi ha segut una coincidència en el temps, realment el conveni de, de suport a la Bresolo el vam acordar a l'Ajuntament fa més d'un any, perquè nosaltres el que ens plantejàvem era el que deia, vull dir, és un projecte similar, no? els objectius són els mateixos que acció cultural, en, en un territori en, en, igualment molt agressiu per al tema de la llengua i l'identitat catalana, i consideràvem que no era una qüestió de fer un suport en xarxes, no? un suport públic, ni un suport puntual, sinó signar un conveni de col·laboració que l'ajut no és una cosa sobredimensionada, no se salvaran gràcies al nostre ajut, però era un, una peça més. No? I després també l'altaveu d'Axiu Cultural de dir que nosaltres ens hem eh, fet amics de la Bressoló, eh, feu-se vosaltres també però abans de tota aquesta polèmica i aquesta campanya. que passa que les entitats a vegades treballen molt més lentament del que les persones que en formen part volríem i ha, ha hagut una coincidència, no? I benvinguda siga. Sí, Des d'Acció Cultural del País Valencià consideren també que calen fortir els llaços entre territoris i deixar de banda les diferències d'ideologia o la nomenclatura. Ells durant molts anys han treballat um, de, de manera silenciosa, no? que, que parella contradictori treballant per la llengua, han anat creant una comunitat educativa i ara, quan l'amenaça d'un govern igualment centralista i jacobí, com és el francès, els ha posat en el punt de mira, la comunitat ha reaccionat perquè a vegades també pensem que Espanya ha aconseguit, Espanya i França han aconseguit que siguin territoris desconexos. I no és cert. Vull dir, les entitats ens relacionem i les institucions també. I per tant, clar, tots els dies a nosaltres, que ja sabem qui som, no ens cal treure la bandera, no ens cal treure eh, fotos eh, conjuntes, però quan toca estem. Bye. Yeah. Alto Radio Vent Show en comunidad. Pods escoltar todos nuestros peses en el salto diario.com. 70 alumnes, més de 700 famílies i 10 centres. Fins aquí ha arribat la Bressola, un projecte educatiu, lingüístic i de cohesió social. De fet, escoltem un dels temes musicals del seu darrer àlbum, Animalari Urbà, publicat el 2021. No es tracta d'una escola pública ni privada, sinó d'una xarxa d'escoles associatives en la qual cada família paga en funció del que pot. El català és la llengua vehicular i està present en els entorns formals i informals. A més d'això, a les aules hi ha infants de diferents edats i tots aprenen de tots. Ho explica Adam Bertrand. Com que la necessitat va fer que hi havia sis infants de diferents edats dintre de la mateixa aula, nosaltres vam partir d'aquesta necessitat i n'hem fet virtut d'aquells sis infants, haurem passat aquest milet d'infants que tenim a la, a la Brassola, no? Doncs Treballem en verticalitat, que en diem, que és infants de 2, 3, 4 i 5 anys, de, uh, infants de 6, 7, 8 anys, infants de 9, 10, 11 anys, a les, mateixes, a les mateixes aules, que fa que tots els infants puguin aprendre de tots. Es treballa per projectes i el currículum està adaptat al mercat per l'estat francès. Fins que al final va morir una girafa tenia mal de coll i ella evitava tot hora el gelat i una girafa tenia mal de coll i ella evitava tot hora el gelat girafa, col, per nàdam, com a rerefons de la Brassola, hi ha una manera de veure el món, la catalana. En el fons és, és, és no defallir, és intentar donar aquesta, aquesta oportunitat, perquè en el fons acaba sent una oportunitat de viure el món d'una altra manera. Com a mínim de dues maneres diferents, perquè hi ha la manera francesa, però la manera catalana, d'acord, deixem l'oportunitat de poder viure, no estem dient que ningú hagi de renunciar no? a, una altra, a una altra visió, estem dient que això forma part del territori tradicional català, Deixa'ls, com a mínim, que també tinguin aquesta opció de poder viure al món, a conèixer, interaccionar en català amb, amb tota la resta de, de societat i entendre el món a la catalana. No, no té res més que això. Per això persistim, per això hi som, per això, per, jo crec que no només a la Bressola, eh? totes les iniciatives que hi ha arreu del territori, estem en aquesta línia, de dir intentem simplement, des del respecte, ser nosaltres mateixos. Però quin és el futur? De què han servit les accions d'aquests mesos? Geoffroy Lourdois declara que la continuïtat en el temps no està assegurada, ja que les despeses, sobretot dels treballadors, van pujant cada any. Per aquesta raó, l'augment de socis que ampliaria la base econòmica de la Bressola s'hi hauria de sumar la implicació de l'administració francesa per subvencionar el cost de cinc funcionaris més. Només en aquest escenari, la Bressola retornaria a la tranquil·litat. No tenim la seguretat de que la professora pugui tirar endavant molts anys. Amb el, la crida que vam fer, van tenir unes quantes subvencions excepcionals que ens ajuden molt bé per a, per a enguany, però per assegurar la permanència de la professora que necessitem, sobretot, és d'aconseguir més llocs de, de, de mestres de pagat per al Ministeri d'Educació Nacional, és a dir, per l'Estat francès, i a més a més eviten el futur d'haver augmentació de despesa perquè la, la partir de que que ens posa més problemes són dels costos de personal, perquè la convenció col·lectiva de personal dels últims 4 anys ha augmentat cada any del 4,5%. Fins fa una setantena d'anys aproximadament la transmissió del català entre les famílies del Rosselló, Vellespí, Conflent, Capcí i l'Alta Cerdanya no s'havia trencat. Passava de generació en generació i s'escoltava a les fires i a les botigues. Però de mica en mica una deslegitimació davant del francès s'anava filtrant a la societat i molts pares optaren per girar la llengua envers els seus fills i educar-los en francès. Un cas el trobem en la família de Jufrà. Els avis parlaven català entre ells, però es dirigien a la seva filla, mare d'en Jufrà, en francès. Quan ell decidí recuperar la llengua, també aconseguí que la seva mare ho fes. Quan jo la vaig recuperar era molt fàcil. Primer perquè tenia el català a l'orella, perquè els meus avis el parlaven, més a més, sempre el meu avi quan era petit, de temps en temps, em deia les en català, per exemple, una. era molt xeraire i quan era a la taula em deia menja i calla. Això són paraules, però això em va quedar al cap. Doncs vaig recuperar la llengua així, escomptant Catalunya Ràdio, començant a comprar el Punt Avui i durant d'això també vaig fins i tot fer que la meva mare, la meva mare el, el recuperés també, perquè he passat un moment i vaig dir a la meva mare, mira, tu fas el que vulguis, però jo a partir d'ara parlo català, perquè nosaltres no, no havíem d'haver deixat de parlar català si no fos per una injustícia històrica i doncs vam fer això, doncs amb la meva mare parlo en català. El president dels Amics de la Bressola considera que hi ha hagut una deixadesa planejada de l'Estat francès per amagar els vincles del sud-est de França amb Catalunya. I això ha generat uns efectes que no podem saber si són reversibles. Per exemple, tens el Palau dels Reis de Mallorca al mig del centre de Perpinyà i tu dius, però què fa aquí els Palau dels Reis de Mallorca si nosaltres som francesos? Primera cosa. Fi, I després t'adones que en tots els monuments històrics, que són posteriors al Tratac dels Pirineus, tens tota la informació d'això, quin arquitecte ho va fer, sobre quin govern, de quin rei, mentre que tots els altres edificis no, no en saps res, no, no, hi, ha cap, no hi ha cap informació. I doncs tu vas acirant del fil i, i t'adones que, que hi ha molt, molt desconeixement i sobretot que hi ha molta història amagada, molta història soterada sobre cap. Eh, som una capa d'oblit i som una política feta a proposta per això. I aquí entra en joc un altre factor, segons l'Ujduà. La necessitat de tenir un segon liceu perquè la tasca feta durant la infància es consolidi i l'ús de la llengua catalana traspassi les portes dels centres educatius de primària. Continuem sempre amb l'idea d'obrir el segon col·legi liceu, que són els dos anys que falten de l'equivalent de batxillerat, d'escolarització immersiva en català de la maternal fins a la universitat i són, a més a més, són uns anys molt importants perquè és el moment de l'adolescència és el moment de l'afirmació de l'identitat, la presa de consciència política també, que fa que si tinguéssim l'escolarització de la mainada de la brossola de petits fins, fins a aquesta edat, doncs jo crec que seria un bon moment per mantenir la llengua viva en un entorn de crear una bomboia segura on es pugui practicar el català es pugui mantenir i després es pugui fer, pugui fer créixer a, a fora de l'escola, que sempre és l'objectiu inicial de la l'APRESOL, que és de recuperar el català a la Catalunya del Nord, no només a l'escola, sinó a tota la societat. Els temes musicals utilitzats en aquest podcast són Mentre dorm la meva gent, de Jordi Caballero, i la girafa, de l'àlbum Animalari Urbà, de la Bressola. Els dos ens han cedit els drets. Jo sóc Mireia Balasc i acabes d'escoltar un reportatge per El Salto Ràdio